Javasolnák itt a az eltársadőknek azt, hogy hát egy, egy műsorbizottságot műsor szervezzenek, egy műsorbizottságot, amik hát az igényeivel hát a zenekar felé, is egy műsorbizottság, és akkor majd le fog rendeződni. meg megfelelő igények, amik hiszen széleskálus pörkőreik vannak, elég, elég sok van. Elég sok van itt cseppan, akik működnek. És hát ugye a kapcsolatokat felvenni velük, és hát fiatalok vannak végül is, egy csomó fiatal van sport, sportnál, is, és egy műsorbizottsága ti hát az igényeket. Egy, olyan. Szerintem a, a park szerintem a PB kultúros, ezt meg tudja oldani egy személy. A, a, a kérdőszervezetnek kultúrossai vannak, vannak, vannak, van, van, mm. úgy, hogy úgyhogy ez a kapcsolatot feltétlenül kell venni velük. Anno Budapest, az ismeretlen főváros és Panksnod Miklós. És a kedves hallgatók nem arról van szó, hogy most DJ Punks No Dead et játszunk, és amiatt, amiatt, ami, mi, ez miatt olyan, ez miatt, amiatt, vagy mindjárt keresünk egy megfelelő szót, hogy ez miatt olyan hosszú a beköszönő zene, hanem azért, mert Dani hozott egy, hát egy japán gyártmányú dekket, és az volt a tervünk, hogy, hogy különféle könyv, nem könnyű zenei, hanem ilyen archív felvételeket. Tehát például itt van kezemben az Ártpúr rádiónak egy kazettája, amiben nyilván érdemes lenne belehallgatni, mert zseniális dolgok lehetnek rajta. Az Ártpúr rádióról lehet tudni azt, hogy Galántai Júri és Klanica Júri által létrehozott művészeti dokumentációs központnak a kiadványa volt az ArtPool kazetta, és, és van a bírtakomon egy, illetve megtaláltam egyet. Majd megnézem, hogy mi van rajta, abba is bele lehet hallgatni, lehet, hogy, mit tudom én, CPG van rajta, vagy Ánsdőcsen után, vagy Báktázóvalot kémek, vagy Erdély Miklós felolvasása a Fiatal művészek klubjában, amikor mit tudom én, az Ásványapott című verset adta elő, meglehetősen nagy sikerrel. Szóval jó napot kívánok mindenkinek, ez itt a Klubrádió benne az Annó Budapest, az Önök alázatos narrátorával, Panksnodded Miklóssal. Eh, ahogy szokták mondani, eh, jó műsort eh, folytatni, nem kell félnetek, jó lesz. Ugye múlt héten a kazettás kazettásmagnó kultúrájával, kazettás Magnókkal meg kazettákkal foglalkoztunk itt, és olyan sok telefonáló volt, hogy ez a rengeteg telefonáló a szerkesztő árva Brigitta ígéretét vette, hogy, hogy folytatódik ez a műsor. Úgyhogy ma egy kicsit folytatjuk még a kazettás-magnó kultúráját. Természetesen, ha önöknek van kedvük, akkor kibővíthetjük a, a kazettás-magnó kultúrát a, a b 100 a Tesla b a B-90-esre. Azt én nagyon szerettem, mert azon volt úgynevezett trükkfelvétel, ami hát nagyon mókás. Tehát, hogy mondasz valami szöveget, és akkor azt visszafelé játsza, és akkor fú, imádtam gyerekkoromban, de a b az egy modernebb Eszköz volt, azzal már lehetett diszkózni is, de hát nyilván ezzel a deckel is lehet, amivel egyébként a, a így beállított, hiszen két hét ezelőtt, amikor beszélgettünk Dévényi Tiborral, ő mondta, hogy kazettás magnóról játszott könyvzené felvételeket a Láng műveledési központban, aminne két héttel ezelőtt volt műsor. De ma, még mondom, maradunk a kazettáknál, két telefonszámunk van: 24 0693, illetve 24-07953. Írhatnak a kedves hallgatók és t a 0630 most szemét volt és gyorsan mondtam, megpróbálom elmondani lassan, 0630, 30, 30, 95, 3, és még az is lehet, hogy akkor az 1986-os Harcoló Város című kiállítás hanganyagát, amit szerintem a Szabad Európából rögzítettem, abba majd bele tudunk hallgatni. De minden esetre most jöjjenek a hallgatók, és természetesen keressék fel a Klubrádió Facebook oldalát, ott is hozzá lehet szólni a műsorhoz, valamint az Annó Budapest oldalán is, és ezzel a legendás polimer kazettával vagyok látható azon a képen, amit Árva Begita készített. Halló, jó napot kívánok! Sziasztok, jó napot, Miklós Üdvözlöm, Miklós, hello! Hát, ez a polimer kazettával a sebeketben nem a múltban. <laughs> óriási sztori volt, de áratósága szeretném föltartani a hallgatókat, hogy amikor én Kaptam egy az univerzum, univerzum magnó uh -huh. című polimer kazetta, őrület, és a Léna című szám volt a Kornaslág, és rajta volt a Léna. Őrület, az, az Igen Az már csak a, a totális tájékozottlanságomnak a, a csíboraszója, hogy este, én megkaptam ezt a Magnót a Bocsánat, kazettával. most nem, nem szoktam félbeszakítani hallgatókat, mert én be el fogom felejteni. Ah. Hogy azt tudod, hogy a Lénát azt a Bródi János írta? Igen, igen, igen. Tudtad? tudtad. Jó van, tudtad. akkor már, hogy a. Nem a, tudtam. Mert, hogy a lemez, és hogy, hogy a vaséváról szólt, egyébként, ha jól tudom. Most a, a héten. Azt nem tudtam. Most a héten került a kezembe egy, egy cikk, és gondoltam, hogy majd meg is osztom a kedves hallgatókkal. A szírónőrről van Igen, szó, azt hiszem. Igen, igen igen. Tök jó. igen. igen. És akkor kezdve, oda, oda tettem a kár a, a magnót, uh -huh. hogyha be ha beleesik a kárba bármi miatt, akkor mi most nyilvánvalóan nem beszéljük. Hát annyira nem voltam képbe abba, hogy az okok, meg ugye áram, meg minden, hogy, hogy szürreális És akkor a következő lépés az, amikor, amikor feketék voltak a kazetták, tehát mindenhez szólni TDK vagy valami, és a polimertől is kijött ki erről, a múltkó volt szó, hogy ugye valamelyik abban már jobb minőségű volt a szallag. Uh -huh. Tükk mi? Ez, ez olyan, amikor a sörnél, tudod, a kőbányai sörnél volt az. Zöldüleges, persze, igen, mentek ez mondom, hogy az az 8 8 8 8 8 8 8 8 8 a 8 8 nem értettem. És aztán, 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 amikor 8 8 8 amikor átlátszó volt a kazettának a, a háza, Aha, igen, igen, de igen. olyan igaz. volt a tekes, mint a nagy szalagos magnoknak a, a gyakorlatilag igen. az a tárcsája, vagy hogy nem tudom már, hogy mondjam ezt, de én akkor azt hittem, hogy elviszi. Tehát, hogy olyan, olyan érzés volt itt a szocializmusban, meg minden Aha. az, hogy ilyet látni, hogy nem érdekel. Nem, nem, nem fogtam föl. És még egy gondolat, Igen. hogy a tangóra mentem ki, ugye a legendás tangó mm -hmm. ott volt egy asztal, csak ott tudtam emlékszem, megvenni ezeket a nagy hozemékelt kazettán, és akkor minden pénzt megérte. Ha véletlenül bekapta a magnó, akkor hát ugye ceruzával Hát az igen, az igen, igen. Igen, Dani is azt mondta nekem, hogyha megeszi a szalagomat a magnó, ja, a akkor, akkor azért én vagyok a hibás. Holott ő a hibás, igen. mert nem akarom igen, elmondani, hogy mit talált ebben a magnóban. Ezt lehet, ugye igen. lehetett úgy ceruzával tekergetni, bődületes türelemmel, és akkor még talán a helyre lehetett... Hoz Hozni ezeket a kazattákat. Jó, hülyeséget mondtam, nem Vas Éva, Vas Léna, aki. Azért, az, somló somló, somló más első felesége volt, Vas Léna, és a, ő volt a. a Uh, hát Vas, a, a Vas Zoltán Moszkovit a pártpolitikus unokája volt a Vas Léna, és ő, ihlete, ő ihlette uh, a, a Léna Jó, című számot. Sajnos, ennyi is nekem értes, hogy, hogyha nem tartalasz, hogy melyik volt az a MK Magno, aminek zöld színű volt, ilyen katonaződés, és voltak. Ez koncerni. az MK 27-es volt. Hát a mindenféleképp, 27. mindenféleképp ajánlom a kedves figyelmetbe a múlt heti adást, fönt van az Annó Budapesten, mert ennek a Magnónak a tervezőjével, formatervezőjével. Na, nagyon jó, Ó, igen, ott volt -e. Oké, okay, megnézem, és még egy, hogy emlékszem, hogy akkor is Szajkoszkipal, meg itt ott, tam, ott voltak a koncertek, Aha. és akkor vittük magunkkal a kazecás uh -huh. és akkor voltam még még bekeretet, már nem emlékszem hazudni, hogy, hogy, hogy melyiknek volt beépített mikrofonja, mert a 25, az MK25 volt az olyan táskaszerű... Igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, a igen, igen, kihúzható fogantyúja volt. dugni a mikrofont, és akkor a Hubo Blues Vendet kézzel Csajkoszki parba, és akkor tonogani az első sorba, hogy jó hallat. <gül> ha túl közel álltál a hangfalhoz, az volt a baj, a túl hátul akkor a, a, a, a kőbányi szlengeket, elvitték ugye a hangot. Szóval óriási volt, és egyszer volt ugyanez a Csajkoszkipai, egy a koncert, hogy szintén kivittük a magon, de ott azt mondták a rendezők, hogy mindenki üljön le, és akkor már ott ott, ott, ott feladtuk, Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a műsorodat, mi mindig fantasztikus témák, de ez most... Most különösen. Kazetták, ez egy, ez, egy, ez, egy, ez, egy, ez ugyanaz, mint a telefon, már már lehet, hogy nem, tud, nem tudná felvenni a gyerek. Pontosan, hát, igen, igen, én is itt most nyomogattam össze-vissza a gombokat, mert nem tudtam, hogy, hogy melyik melyik. De hát igen, teljesen abszolút, hogy én mutattam, megképzeltem a Miklósnak, hogy hogy, hogy kell a kazettás magnót használni. És ez, ez borzasztó igen. volt. Hát ez igen, ö, egyrészt a fiatal korom miatt, másrészt meg a, meg a memóriám miatt van. Köszönöm igen, szépen! Hát, ugye, hát fantasztikus volt, én köszönöm, a mondtál. Viszont hallásra. szia! 2406953, illetve 2407953, kazettás magnók és szalagos magnók is szóba kerülnek a mai műsorban. Valamit be akarsz játszani? Az az érdekes, hogy rendkívül sok szongot rögzítettél. Tehát most megmutatom, például itt tartott most a meghallgatásban. és fogalmam Tudod, még, hogy, hogy mi ez? Tudod, mi nem, ez? Nem, nem. Tehát Krossó György lakásában laktam, és szerintem, amikor a Gyuli disszidált, tehát kiment az öcséhez, vagy bátyához Londonba, és nem jött haza, akkor, akkor az ő kazettáira vettem föl dolgokat. De neki például megvolt a Jézus Krisztus szuperstár, és ráadásul még volt egy keverője is, ahhoz képest, hogy a az nem lett egy elterjedt dolog a világban, de a Gyurinak ez is volt. De hát neki mindene volt. Halló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Halló! Kész csók, tessék beszélni! Jó napot kívánok! Én a múlt hétről vagyok még, Nagy a vagyok, és említették, hogy egy ilyen piros valami szerkentyű volt abban az időben régen, de nem tudják, hogy az mi. Milyen piros szerkentű? Hát, tessék! Milyen piros szerkentyű? Ez egy rádió volt, annó 75-ben vettük duna balaton Aha. Egy Panasonic rádió, japán gyátmány. Tehát az az, amiről én beszéltem, ami igen, olyan, hogy, hogy karkötő lehetett. Nem emlékszik rá már, hogy mi volt? Az. Igen, igen, igen, igen. Ilyen karkötő formájú volt, persze nagyon Így Van olyan, mint egy hurka. Elvékonyodban összekötve, Igen. és meg lehetett fogni. És ahogy Balatonföldváron sétálgattunk, mindenki, egy csomó ember kezében láttunk különböző színűeket, és nem tudtuk, hogy mi az ördög, és megkérdeztük, és mondták, és addig járkáltunk a üzletekbe, míg nem Aha. találtunk. És ez egy ilyen panaszonik, és a mai napig megvan, ugyan nem szól, mert hát nem volt forgalomban. És elemmel működik, és japán gyártás. Igen, igen, igen, igen. Nagyon szépen köszönöm a kiigazítást. Nagyon szívesen, csak az ragadta meg a figyelmemet, és eszembe jutott, hogy nekünk is van egy ilyen. Elég szomorú, hogy csak az ragadja meg a figyelmét, és semmi más nem érdekes ebben a műsorban. De is, csak az elején említették, és én még akkor hívtam is, jönnek, csak mondta hogy hogy nem biztos már, hogy bekerülök. Jó, csak vicceltem. Köszönöm szépen, hogy hívott. Én is köszönöm, viszont hallásra. Csókolom, viszont hallásra. Mi van, Dániel, odaértél? Nem, nem, hogy vannak rajta egyébként remeg felvételek, tehát arra kerályhőjek, hogy annyira mégsem vagy elveszedzenél zeneileg, mint amelyre gondoltam. De ezek nem az én mondom, ezek krassónak a zenéig. Nyilván ez, tehát valószínűleg azért jók, mert nem a tiéd. A Dead a... és a Kreténs megdoblak egy kazettából, és akkor nagyon el fogsz csodálkozni. Sajnálom. Jó, ne sajnáljat, hanem a hallgatóta be kérlek. Jó napot kívánok! Én is a múlt hétről maradtam, és üdvözlöm, kedves Miklós, és gratulálok a műsorához. Én szinte az összeset hallottam, úgyhogy tényleg nagyon-nagyon-nagyon szórakoztató és nagyon különleges. A múlt hétről a kazettás magnokról volt szó. Nekem is van egy panaszonik, akár veszik, az 50-60 éves, mert 64 körül vettem és rendkívül jó. Most is teljesen jól működik, 20-34 a magassága, a kazettás ki lehet hangosítani, számláló van rajta, uh -huh. de annyira szuper hangja is jó, szóval mind, minden, rádió, magnó, úgyhogy nagyon-nagyon örülök neki, soha nem volt baja. és Hát most már kicsit néha kivélem, mert van más is, de, de most is teljesen jól szól. De mire használta? Mire használta? Honnan vett fel műsorokat? Az ülőjúton, hogy, hogy, hogy venni vettem az a, a, a arra dolgoztam abban az uh -huh. időben, közel a körúthoz, ott volt Nem egy nagykerüli üzlet, ott, ott vettem, is hát tulajdonképpen a mai, mai állalkozó viszonylag borzasztó olcsony, de az, az nem volt annyira, azt hiszem, hogy 800 forint például, akkor ezen egy volt egy kereset, vagy én már nem is tudom ezt visszapergetni, úgyhogy de, de kiváló minőség, szóval azért vagyok elkes -kerkes kerkesed ezen utóbbi években, az ember lesz, ha nem is ilyesmit, nem bármit, uh -huh. nem tartanak semmi hát az jó az igen, formán. Igen. Figyeljen! Úgyhogy a Az, sincs rá, ennyire jó. Azt lett volna sem, hogy ön honnan vett fel uh, zenéket, uh, vagy, vagy mit vett fel a magnájában? majdban is vagyok velem, mert van rengeteg kazettám, Aha. tulajdonképpen is. Hát az elég régik, és félek, hogy ne, hogy a készüléket rontsam el. De a rádióból vettem föl rengeteg zenét. Még a tévéből is kihangosítottam, mert külső felvételt is lehet ezzel készíteni, úgyhogy az is nagyon szuper volt. Gondolom szilveszteri sort vett fel a tévéből. Vettem, persze. Olyat is vettem fel, hát most, most megvettem fölmúltkod a Brodinak a koncertjét nem onnan, hanem egy, egy nem is okostelefonról. Uh -huh. Most okostelefonnal próbáltam, az, az bénázott, úgyhogy hanem nem egy ilyen fél okostelefonnal föl tudtam menni, remek a hang, a kép. Hát a úgynevezett okostelefonnal hát ezt nem mondhatom ezzel. Elkezdett csak úgy ismételni magát, úgyhogy jó, nem vissza kellene vinni majd a tékomba, mert, mert na szóval jó, már most már De ezzel nem nem, nem volt nem volt így a... És még mindig van kazettám, csak az a nagy szomorúságom, hogy, hogy kazettát ma már nem lehet kapni. Utoljára vettem egy helyen, hát meg úgy elraktam három darabot, hogy nem találom meg, de nem lehet sehol látni. Tényleg? Közettám, úgyhogy azt sajnálom nagyon, mert biztos? Mert egy jó volt, biztos, hogy Értem, biztos, hogy nem lehet kapni? Halló? Abba szoktam használni. Értem, nem halló. Biztos, hogy nem lehet kapni? Halló! Halló, kedves hallgató, biztos, hogy nem lehet kapni sehol? Én, én nem, nem találkoztam vele. Hát nyitott szemmel járok, én a, nem tudtam látni. Egy nemrég bezárt üzletvel tudtam kapni a 11. kerületben, volt egy kiváló tévér, máztatási, mindent nagyon remekül javított, de hát mostas lett a vége rála, úgyhogy, a, a, úgyhogy bezárt. Na jó, utána saját, fogok kéne ennek nézni, hogy... Hogy, hogy lehet a kazettát kapni? Az kapni. Értem. Vakter, meg, meg nem tudom miket már uh -huh. vettem, hát jókat igyekeztem, volt 90 perces, az is jó volt, arra mondják, hogy az reszkíró esetleg jobban elakad, érzékenyebb, de nekem azzal se volt tulajdonképpen bajom. Úgyhogy ez egy remek szórakozás volt, és, és az ember könnyen jutott nagyon jó zenékhez, ami, amit kedvelt, akkor tudta rögzíteni. Most egy kis diktatonom van, amit szokszam néha használni, valamit így fölvenni, például a króbrádióban nagyon sok olyan. Van ilyen orvosi, nagyon imádom a króbrádió megyeken, egész nap tulajdonképpen van állítva a konyhában, meg a szobában és egy rádió, hogy én azt kivéve egy-egy műsorban, amit nem kedvelek, akkor lecsukom. De azt semmiféleképpen nem mondja. Köszönöm szépen, hogy hívott. Bankszördel Mikrosnak a. A, nem is tudom, hogy ilyen helyesíjástól vagy valamiről volt szó, most nem is ugrik bár, nem lesz, azt itt azt nem szeretem, mert értem, köszönöm. Nem lehet betelefonálni, mert felírtam egy dolgot, amit aki játszta a nagyokost, és na, nagyon rosszul mondjam, hogy én... Igen, az a pálinkás, én, persze. Én, mikor telefonban beszélek, és hízen nem vagyok annyira hozzászokva, így lehet, hogy kicsit elakad a hangom, de úgy különben jó. A lényeg az, hogy a Klubrádiót nagyon szeretem, és az sorát is. Köszönöm szépen! Mindig hallgatom. Kész csókom! Úgyhogy minden jót kívánok! hallásra! És természetesen itt hívom fel figyelmét, hogy tart a Klubrádió túlélési gyakorlata. A fék nélkül vannak számlaszámok, meg lehet csekkeket is kérni, akik gondolják, hogy ú, milyen jó, hogy itt van ez az Annó Budapest, és milyen kár lenne, ha, ha megszűnne. <laughs> Daninak egyből. Dani, itt örülnél, ha megszűnne az Andó Budapestnál. Sírásra bigyed a szám. szám. Szerintem egyébként megvan igen? A, a részlet. Nem biztos. Csak-csak hm. emberi hang beszél benne végre, és nem valami Hallga, világos túl. Túlbelésem. És nem mondom, hogy az micsoda, jó? Jó, várjál. Ez zene biztos. Ez, ez, ez még igen. Egy, szerintem egy kis pillanat múlva ugrani fog, mert hogy... Hagyják! nem az egy diktatúrát! és térkos de semmiképpen nem egy demokratikus jogállam liberális mint kettő a szélzőségekre hajló marxista ideológia ezzel a technével ismét elvetett testisét nemette a totalitásra tölő politikának lett az eredmények mm -hmm. Jó, szerintem e, ezen monár beszél, és ha, ha jól gondolom, akkor ez a Harcoló város című kiállításnak a, a hanganyaga, legalábbis az van ráírva a, a kazettára, ugye ez a kiállítása volt az Enkonnak, ja tényleg most milyen vannak a kedves hallgatók, hogy az enkoni csoport és az Orfeo e, színházi társulásnak, képzőművészeti társulásnak a, a összehasonlító kiállítása nyílik Október 3-án, azt hiszem, hogy 17 vagy 18 órakor az OSA archívumban. Úgyhogy nagyon ajánlom a hallgatóknak, akiket érdekel ez, hogy, hogy milyen volt a 60-as években a, az ellenzéki művészlét, és milyen volt mondjuk a 70-es, 80-as években, akkor keressék fel ezt a kiállítást. De szerintem még majd lehet, hogy erről több szót is ejtünk itt a klubrádió műsorában. Halló napot kívánok! 2406 vagy 2407 a Magnózás a mai annó témája. Hallói napot kívánok! Hát az előbb eljátszásra eszemlított egy, a, hát azt hiszem a leghíresebb Jeff roth száma, Living in the Past". Aha, igen. Ugye máró visszanézve elég érdekes a dolog. Na mindegy, tehát a tárgyat érve a Bakelit tényománál is a második alkalma jutottam be, most is. Tulajdonképpen akkor említettem azt, úgy látszik nyitott kapukra találtam, vagy hát más is gondolom hát ugyanúgy, hogy tulajdonképpen a, ez a hangrögzítés mondjuk így, ugye a szalagos magnó már kezdődött nekem, de ugye végül is uh -huh, a Bartók Kodály, stb. stb. Visszamehettünk, vagy Edison, akármi, mindegy. Tehát rögzítettek különböző dokumentum jellegű dolgokat. De ugye ez a tömeges terjesztés, ez a szalagos nyilvának nyilván a kazetta itt mindenkinek, de lehet, hogy fejlettebb helyeken is valahol akkor megjelent, ugye a bakelitlemez, stb. És akkor azt mondtam, hogy ez tulajdonképpen egy ilyen technika, kultúra és életmód történet. Uh -huh. Tehát ezért javasoltam, hogy ebbe az irányba. Igen, igen, igen, igen. érdemes lenne tovább mozogni. És így is lehet. Még egy spontán gondolt ugye a szalagos dolgokról, hogy azért micsoda óriási most fejlődés van, hogy azt olvastam, vagy hallottam valahol, amikor készült a, a revolver, ugye tól akkor a Tomorrow Never Knows-nál uh -huh. John lennon Igen. Na de akkor viszont a kazettás dolgokra térve, hát én majd egy valamire koncentrálnék, de ha lehetséges, majd az idővel gazdálkodni. Tehát én is egy MK25-ös volt, azt hiszem ez a lapos, ugye ez igen. a kihúzható nyelű, Igen, igen, igen. Kell, ő... Igen. kellett használni, még most is megvan, csak már régen nem néztem meg, hogy biztos működne szerintem. Még a régi felvételek is talán meg is van. Persze. Az idő mindig véges, de, de ha érdekes, akkor nem fogok köhögni. Igen, csak most itt azért kicsit önkritikusan megjegyzem. Kicsit magamra vettem rá az iskola kezdésnél, is bejutottam. és bejutottam. Akkor kicsit elnosztalgiáztam a nagymamám felé, stb. És akkor egy tanyasi fiatalember, hát gondolom hasonlókorú, mint én, betelefonától nyilván lakonikus rövidséggel beszélnek a tanyákon, vagy hát itt... Jó, hát időnként... Oké, okay. de most minden este már biztos, hogy eltértünk a témától, mindjárt köhögök. mondjuk, és a egyéb nemzetiségű szovjet állampolgárok, elsősorban egy japán, akár gagyi dolgokat, de ha japán volt, akkor azt, akkor kell. azt kellett. Aha. Végülis ez a nyakamon marad, de volt egy nagyon fordulatos kollégám ott kint, egy vidéki palóc ember a Kipszer nevű csoda cégtől, uh -huh. aki egy nagyon nyitott gondolkodású ember volt, és szépen ott nézegette, állítgatt Részt, ahol is csodagombok voltak, tehát ez ő egybe volt, elég nagy súlya volt, tehát mint hordozható, kicsit izomerő is szükséges volt hozzá, meg azt hiszem itt is ilyen baby góliát, elemeket zabálta. De hogyha az ember hálózatról használta, hogy itt a csodagombok távolították. Tehát egy olyan, hogy ott a technikus kollégája, úgyhogy lehet, hogy abszolút korrekten, tudja és pontosítani, én most laikusként mondok. Tehát az ember megnyomott egy gombot, uh -huh. és akkor úgy hallotta, hogy széttolta tulajdonképpen a hogy mondjam, ezt a hangélményt. Ez a gomb. És még egyéb dolgok. Na most ez egy KGST csoda volt, tehát Tesla diamant. Igen. Szerintem egy azt át so... lehetett volna írni, és tehát, hogy, hogy valami okosságot biztos lehetett volna csinálni, hogy a, a tatárföldiek azok elhigyék, hogy ez japán... Nem, mert végül is én megmondom, örülök, hogy a nyakamon maradt, uh -huh. mert hát uh, tulajdonképpen majd mindjárt oda elérek, csak röviden próbáltam Jó, jó. jó. De ez igazi KGST csoda volt, mert a nagyon jó rádiós része, a kős az URH nagyon kiváló uh -huh. volt, ezt a videó otthon gyártotta. A kazetta részt állítólag a lengyelek, és uh -huh. minden mást a Tesla, tehát végülis így a diamant néven futott az egész, de hát ez egy KGST Értem. Tudott. Na most tulajdonképpen a nyakamon maradt, kiváló felvételket tudtam csinálni, én megmondom őszintén annak idején, ha Jóton még él, és még minél jobb életet kívánok a Komjáti Győrnek, ugye aki a munkatársaival, köztük Göcei ugye nagyon nagy szerepet játszott itt a én generációmnál. Uh -huh. Tehát ugye például a vasárnapi koktél, és így tovább vettem föl egy csomó mindent. Tehát itt az volt a baj, hogy a végét sokszor lekeverte. Igen. De Annál hát már csak Bétót László volt, aki mindig rábeszélt a, a zenékre. Hát ő, ő, ő lett volna, hogyha marad a szocializmus, akkor mi jut oda az én véleményem szerint. Uh -huh. De hát nem maradt a szocializmus, úgyhogy <laughs> mindegy. Így járt. Az mondjuk érdekes lehetett az én, szerintem, amikor először találkozott személyesen Csakke László és Kombiátygyőtt. Szóval, de mindegy, visszatérve ez a magnóz, tehát végülis nem bántam, fölvettem minden, test uh -huh. is. Ezt már talán kevésbé vittem kirándulásokkal, mert mondjuk az életem is előre haladt, idősebb is lettem, és nehéz is lett volna. Viszont az angol tanításnál, amit még az ősködbe a NDK, Egyesülés, vagy a fal leomlással kapcsolatban, még a Kádár jó. Addig, élmi, addig jó, míg Kádár én vannak idén évek között. Kiváló lehetőség volt, mert rendkívül jó hangja van még most is, csak tulajdonképpen már restaurálni kellene, tehát én is keresnék egy olyan embert, aki eső esetleg foglalkozik. Úgyhogy nagyon kiváló lehetett a nyelvtanításhoz használni, mert egy időben itt Először vagy ilyen nagy lemezen, vagy pedig kazettán jelentek meg, de nem csak nálunk, hanem az angol-angol nyelvkönyveknél is a hanganyagok. Tehát akkor nagyon kiválóan lehetett a nyelvtanításhoz is használni. Értem. ma is megvan, hát Aha. a klubrádiót például ezen szoktam hallgatni, hát máson is, de többek közt ezen. Úgyhogy végül is egy ilyen érdekes történet, hogy exportra szántam. Hát, és, és ez lett a vége, ami, és sikerült rendesen felhasználni. Így van, még csak annyit a bakkerit kapcsolódik, hogy volt-e lehetőség, hogy a moszkvai-magyar kirendeltségtől uh -huh. rendelhettem lemezeket, magyar lemezeket. Hát akkor itt az első Edda lemezek, meg V-motorok, meg stb. Uh -huh. Most Szűcs Judit, ugye a lemez. Hát ezt viszont vitték, mint a cukrot. Akkor most kölgök. <körül> akkor körülbelül itt talán nem értem vissza az időket. Nem. Kövécsálltam <gül> <és gül> egy kicsit, viszont hallásra. Viszont hallásra. 24, 24 kazettás magnók, illetve, most már a szalagos magnók vannak a mai annó műsorán. Napot kívánok. Ja, itt mondom, egy kedves hallgató felajánlott hat darab bontatlan kazettát. Mondja, két telefonánál ezelőtt volt egy hölgy, aki azt mondta, hogy sehol sem talál kazettákat. kívánok. Jó napot kívánok, én vagyok a Volt. Igen, ön. Nemes Nagy Péter, vagyok a Szombatesti kékördögök műsorvezetője. Nagyon üdvözöllek. Hello, szevasz! azt mondod, hogy átírsz a szalagos Magnolira. Én szalagos magnóval kezdtem, 1976-ban vásároltam használtan Újpesten az első szalagos magnót, még diákként, mivel akkor a, akkori szabadság, az dagás strandon voltam ilyen fogasos, és abból a pénzből mm -hmm. összegyűjtöttem, és aznap este volt a Nashville Tinsznek a koncertje az Erkel Színházban, amit a Magyar Rádió élőbe közvetített, hát rohantam haza, és az utolsó négy számot még elkaptam. Aha. Az ajándékból kapott akfa szalagra vettem ezt utána fogtam a fejemet, hogy nagyszerű számokat töröltem, mert mindegy. A következő magnum a a után a ZK 140 volt, ugye? Ez az Umitra gyártmány, de rátérnék a kazettára, én később kezdtem el kazettázni, a 70-es évek végén volt az a szürke Szanyo Magno Japán szanyó Magno és uh -huh. havernál hallottam meg, hogy milyen jó szó és rátértem a kazettára azért is, mert akkoriban ez a 80-as évek közepelett már amikor a Zuglói Kassák Klubban csak buli néven volt egy ilyen Rackendro táncházam ahol kifejezetten rock'n'roll és ilyen jellegű zenéket játszottam kazettáról uh -huh. Tehát így keveredtem vele. És ugye a múltkor mutattam a, a Dani-nak, hogy nekem pont emiatt ugye gyakran kellett uh, tekergetni a kazettákat. Hát Angliából kaptam ezt a kazetta Winder nevűt, amire beraktam a kazettát, és gyorsan tudtam szakszerűen tekerni a kazettát. Ez és hogy ugye hogy, a mutattam, hogy volt ez a százas kazetta, százperces. Uh -huh. Gyakorlatilag azért nem használtunk mi 100 perceset, mert ezek valóban jobban nyúltak. De viszont a TDK-nak volt a 90 plusz 6-os, az azért tűrhető volt, jó minőségű volt, azt lehetett, hogy úgy mondjam gyepálni, tehát ilyen diszkonál is ide-oda tekergetni. Sőt, itt van a kezem ügyében egy Maxell UR90-es, ami viszont uh -huh. tök átlátszó, tehát lehet látni, hogy hogy forog a, hát a két kazetta. Péter? És még egy dolog, hogy a következő Kettő. heti tékördövökbe egy olyan kazettáról fogok bejátszani, ami gyakorlatilag Magyarországon a csak kazetán jelent meg a tranzit Zenei Társulás, Taxi című száma, hm. ez egy taxitárs szponzorálta, és a taxisok életéről szól, és én a kazettát bejátszottam, ugye digitalizáltam, és a jövő heti Kékördők műsor második részében ezt hallgathatják a kedves hallgatók, és jól szólnak, és érdekes módon nekem a kazettáim is, igaz, hogy TDK max tehát igyekeztem mindig jó minőségű kazettát vásárolni, és ezek több mint 20 év után is még nagyszerűen szólalnak meg. Figyelj Péter, miért figyelj. volt szükség erre a, a, a kazettat cv Tehát? Hogy Azért, mert amikor ugye mentem és voltak a mente, fölvett számok, amiket általában akkor még az elég gyakran a magyar rádiónak a LURA adásairól vettem föl, és ez nem éppen más sorrendben volt, mint amit kért a kedves közönség, mert odajött valaki nekem ebbe a diszkozás közben, hogy ő ezt szeretné hallani. Ja, ja, ja. Akkor érted, Ja, hát a kazett a másik oldalánnak, hogy gyorsan át kellett tekerni, és ugye nem volt általában két magnóval dolgoztam, de mind a kettőben volt már fogva, uh -huh. és akkor ilyenkor ez a kazett a tekerővel, nyomtam át a, a másik oldalra a kazettát. Olyan rendes kiszolgálja szolgálja közönségét. Így van, így van. Sőt, hát volt az előtérben az Uglói Kassák Klubban működött, az előtérben kiraktam egy ilyen táblát, ilyen fali újságot, kírtam pacep, ahol, és arra mindenki ráírhatta a kíványságot. És akkor, amikor is hosszabb szám ment, kimentem, megskubiztam, hogy mit is kértek, és kerestem akkor azokat a számokat, hogy jól érezze magát a közönség. Köszönöm szépen, Péter. Akkor most már mindenféleképpen ajánljuk a kedves agatok figyelmű a jövő heti műsort ezzel a, rá, ezzel a relikviával. Szervuszom, Viszont szavadi, jó hallásra, 24 Mit találtál, Dániel? Szerintem megtaláltalak téged a kazetta felhét, Tényleg, mindjárt megmutatom. Egy pillanat csak megnyom a gombot. Adok. Jó, nyomd meg a gombot. Mert már érkezett hallgatói SMS, hogy mi ez a kopogás itt. És mondtam, hogy nem én kopogok, hanem a Dániel nyomogatja. A, a kifolynapási állat. Hát a fárs, még házig uh, szóban az enkülmi hűvészető felgyalmazhat a tervező múlatkozatát a rendőrségi akcióval. Bár szép nézhetek, üres falakat találok. Ezek a falok magukért beszélnek. Az inlaltos hangjaink mindössze bizonyoshatják ezt a tökéletes ürességet. A művészet ennyíthet, összeveződhet, például, emlékezhet, később esetleg károkozhat. A nyilapírunk érintő mark itt a művészetről. Ebben a helységben egészen történtek. Igen, igen, igen, ez valóban ez a Szabad Európa Rádió adás volt. Nem én, hanem a, a kollégám. Ja, tényleg Pál, Pál úr. Igen. Szóval, hogy mert a, mert a harcolóváros kiállítás az egy nemzetközi pályázat volt, amit a 50 as forradalom 30. jára rendezett az Enconi csoport, és külföldről is jöttek pályaművek meg mindenhonnan, de a, a Münik-Ferenc utcában, Záróján, Nádor utca, ahol ezt a galériát működtettük, ott e, e, megjelent a rendőrség a, a kiállítás megint napján, és elvitték az összes alkotásokat. Voltak köztük jó kevésbé jók, ilyenek, olyanok, amolyanok, és emiatt aztán a rendőrségi jegyzőkönyveket raktuk, rakták ki a, a falra az Enconi tagjai, és, és így, így erről beszéltem itt ezen a Szabad Európa Rádióanyagon, de hát örülök, hogy megvan ez a kazettá egyébként, mert különösen azért érdekes, mert hogy most lehetett hallani, hogy a Szabad Európa Rádiónak az elnöke éppen Magyarországon járt tárgyalni arról, hogy, hogy elindít ne induljon újra. Szerintem egyébként titkon célod volt az, hogy csak azért hoztad be ide ezt a kazettát, hogy én betekerem neked a megfelelő helyre, te hazamész, majd szépen meghallgatod. A Hol? mind min akkor... hallgatom meg a lancsautóban? Ami vele mondasz arról a lehetőségről, hogy eljussából Jusából B-be, akkor légy szíves, ezt a kazettát. A kazettát. Ak akkor majd most azt hallgassuk ez meg. Mics, ez micsoda? Ez az Artpool művészet művészetkutató központnak kell. Kérlek, rajta valamit? A -A oldal első vágtázó halott kémek lesz, imádni fogod. De a hallgatók. Halló, napot kívánok! Jó napot kívánok! Jó. Egy jugodik, és egy nagyon rövid e, hozzászólásom van csak. Uh -huh. e, volt szerencsém járni terénben, terényben, az egy Nobel-Mej kis település, vártul egy 40-50 km -nyire. Létezik egy magnó múzeum, uh -huh. ahol a ősfonográftól kezdve a legmodernebb stúdió stúdióberendődésekig, szalagostól a kazettásig fajta magdó megtalálható. Értem. És ön járt ott? Én jártam ott, igen, a nyár elején. Nem tudom a pontos címet megmondani, mert úgy vittek oda. Sőt, uh -huh. hogy ebben őszintén még az illető úrnak azt mondom, hogy talán illetőnek hívják az urat, akinek ez egy magán... magán Szerepelt már a klubrádió műsorában. Csak már a klubrádió műsorában, ha jól emlékszem, a Magnók. Ja, elképzelhető, akkor bocsánat. Azt ja, semmi hogy A Magnókhoz ez egy szuper dolog, hogy akit érdekel, vagy aki, aki teszi a fáradtságot, Aha. nézze meg, mert nagyon érdekel. De magát miért érdekelte? Bevallom össze, hogy én egy technikumot végeztem, uh -huh. és érettségi találkozón voltunk, változt. És egy kisebb társaság úgy döntött, hogy elmegyünk és ezt megnézzük. Tehát a érettségi találkozó rendezvénye után másnap fölkerekedtünk, és elmentük, megnéztük ezt a Magna Múzeumot. Elmondja nekem, hogy, hogy a pályaválasztásban mi játszott szerepet? Miért mondjuk? A tehát, hogy egy értem, ön, ön jószán saját akaratából nem ment volna hirdástechnikai szakközépiskolába? Hát nem vagyok benne biztos, hogy 14 évesen azt választottam volt, de hát a szüveim azt mondták, hogy a híradási pari a jövő, hát ugye ez elég régen volt a múlt század közepet úgyhogy kicsit a közepe után. És hát azt mondták, hogy a híradási ipari a jövő, úgyhogy menjek oda. Én szót fogadtam, mentem. Elvégeztem, nem állítom, hogy szuper eredménnyel, de elvégeztem. Egyre, egyre. És, és nem bántam meg, tehát végül is, végül is nagyon szép, nagyon hasznát is vettem bizonyos szinten, aztán utána ott tanultaknak. Úgyhogy... Végül is megkedvelte? Mert én éppen múlt héten voltam osztálytalálkozónak szentesen, és az osztálytársnőim arról panaszkodtak, hogy az osztályfőnökünk Kovács Levente, Isten nyugasztalja, ő azt mondta minden lánynak, hogy a kereskedelmi szakmunkásképzőskálba kell jelentkezniük, mert hogy abban van a jövő, és még azt is mondta, hogy, hogy úgy fogja megérni a jelentkezési lapjukat, hogy csak oda vegye fel őket. Oh. És hát nem voltak feldobva az osztálytársnőim, akikkel most így beszélgettem egy héttel ezelőtt, 40 évvel az akkor történtek után. Tehát azt Igen, gondolták, én, én... hogy. Én, én, én a szüleim, szüleim ö, nyomására, ugye, hát azért az 50 es vagy a 60-as évek közepén az egy egyáltalán volt, hogy így 14 éves nem biztos, hogy annyira ingény, az jobban akartam menni, mondták, hogy annak semmi értelme, menjek irányosítai technikumba, az egy nagyon jó iskola. Mindig amit, ez tudom, van, a, biztos, nagyszülők bele, a nagyszülők bele, hátulról súgnak a szülőknek, és azt mondják, hogy jó, hát persze, én is drámai tagozatra szerettem volna menni a horvát miel Gimnáziumba, hogy, hogy színész legyek, de hát mondták a nagymamám még, hogy hát egyrészt az nem szakma, tehát azzal nem egy sem az ember semmire. Úgyhogy addig, addig ment a duruzsolás, amíg végül én is egy olyan iskálba mentem, aminek aztán hát annyi hasznát vettem, hogy tudok legalább három receptet én azért annál több hasznát leptem a, a középiskola éveimnek, és, és tényleg nem mondhatom azt, hogy jaj, de nagy kár volt érte. De eltökanyarodtunk hát, a témától. magamra. Köszönöm szépen, hogy hívott. Én is viszont Kész hallásra. viszont hallásra. És ha már, ugye múlt héten hallhatták a kedves hallgatók, aki nem, az meg tudja hallgatni az annogudapest.hu-n, illetve a Klubrádió archívumában ezt a felvételt, arra betelefonált őze Lajos felesége, és mesélte, hogy akkor, amikor kint volt Olaszországban, már mint az őze Lajos felesége, akkor a, a színművész úr otthon üldögélt, és volt egy kazettás magnója, egy ilyen speciális magnó volt, és akkor arra verseget, meg mondott fel, meg szövegeket, meg talán dalolt is egy kicsit, és hát ezzel várta haza Olaszországból a menyasszonyát, vagy akkor már feleséget, vagy akkor még, még, nem, még nem volt mennyasszonya és egy hallgató azt vetette fel a, az Annu Budapest formán, hogy mi lenne, ha, ha ezeket a hanganyagokat így előhalásznánk, és a szerkesztőm Árva Brigitta fel is vette a kapcsolatot Őze özvegyével, és ezért október 20-án, tehát Őze halálának évfordulója előtt egy nappal az Annó Budapest az Annó Őze lesz. Amiben, hogy úgy Garambőgyi László szép használjam, lejátszásra kerülnek azok a felvételek is, amiket őzelajos készítette a feleségének. És hát természetesen nagyon várom a kedves hallgatók élményeit, emlékeit majd őzelajossal kapcsolatban. Meséljék el, hogy hol látták, miként látták, mi volt számukra a meghatározó benne, Szentesen természetesen. Filmszínház viseli őzelajos nevét, úgyhogy október 20-án annó Őze lesz, ezt mondhatnám úgy is, hogy Magnó sok figyelem. Halló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, hogyha, ha én vagyok. Üdvözlöm, Jánosnak, Jánosnak hívnak. A, a, a minősor elején említett a kedves Miklós a, a szalagos Magnó közül a Tesla, Tesla b 100 és a B90-est, igen, igen, és hogy azzal kapcsolatban, hogy annak volt egy trükkfelvétel üzemmódja, illetve hogy lehetett vele visszafele lejártani. Igen. E, sajnos, sajnos nagyon autentikus vagyok, de 70-es években lettünk, egy ZK szájoglundig, viszont ZK 145-ös orsós a lengyelek gyártották valamilyen uh -huh. liszenz alapján. Ez... E, ennek volt trükkfelvétel üzemmódja, Aha. de ez a trükkfelvétel nem a visszafelajánlást biztosította, hanem csak annyi, hogy nem törött a szallagról, Igen. és rá lehetett beszélni. Mondjuk ilyen nagy csöröntörési a kattanással, tehát egy felkeveréses, felkeveréses mód volt az, és hát az eredeti felvételt is azért halkította a, a, a fejnek a mágnesessége. de ez volt a trükkfelvétel lehetőség. A b nem volt a ilyen. A b nem? Az biztos. Tehát az nekem b van, volt, vagy lesz. Nekem is van. És az, azon biztos, hogy nem volt, de egy Aha. B70 vagy B90 emlékszem a, a, a trükkfelvétel gombra, és ráadásul Aha. négy különféle trükköt lehetett csinálni, de hát ezt nem is értettem, tehát mekkora hülyeség ez. Tehát minek trükkfelvétel egy, egy rádióra? És aztán most, ahogy így önnel beszélgetek, eszembe jut, hogy, hogy az iskolánkban volt iskola rádió, aminek én a... a Reportere voltam, és, és ott lehet, hogy így, így szórakoztunk vele, hogy az iskola rádióadásában ilyen trükkfelvételeket, vagy vicces felvételeket készítettünk. De egyébként semmi értelme nem volt, lássuk be. Értem. Értem. A visszafeljátszás az akkor kezdett, hát a szalagos nem akarok nagyon belebonyolódni. két sávos, meg négy sávosak voltak még azok a szalagosok. Igen, egy-kettő-három, egy-három, kettő-négy igen, igen, igen, igen, és a, ha mód volt, akkor, akkor ha de pontosabban egyrészt, hogyha megfordított az ember szalagott a fejben, az úgy is le lehetett játszani, megfelelően van nőtt a légrés, hogy a szalagvastogság volt ott a fejben, uh -huh. akkor ott ez, oly, oly, oly, oly, oly, oly, ez a <síns> <síns> hangzó lejátszás, uh -huh. illetve hogyha a, a régi két sávossal, tehát ahol csak egy oda-egy vissza sáv volt, az berakta az ember egy négy sávosba, akkor mi vagy nem egymás mellett is sáv volt a négy sáv, akkor volt az, hogy a, a hármas-négyes sáv legyomására a két sávosnak a sávját visszafele játszottál-e ez, ez? Hát igen, ezzel lehetett szórakozni, vagy érdekes volt-e? Ez volt, nem emlékszik a, a, a visszafele játszásra. Igen, ez így van. Egyébként annak idején én is is és voltam, bár hát a közlekedésgépészeti szakközebe jártam, az már régis, sincsen meg a ripózó. És ott is egy Grúdik Viszents Magno volt, Grúdik Viszents ház, ez volt a iskola rádió magnója. És akkor az volt, hogy, hogy önök hétfő délután bemaradtak a, az iskolában, és akkor ott volt a, a technika, vagy a matematika tanár, vagy valaki, és akkor, na, akkor János, te olvassá fel vicceket, Judit, te mondjál verseket, és legyenek az iskola hírei is, még hogy a, a büfében egy húszra emelkedett a poharas tejára Uh, ennyire ennyire nem, volt, nem volt demokratikus ott a iskola rádiónak a, az engedélye. Tulajdonképpen csak a tanítással kapcsolatos dolgokat Aha. mondtuk be, meg emlékszem, egyik osztálytárson belekeveredett a felelevenítették szóba, uh -huh. úgyhogy uh, mindre, hogyha haj, <gül> akkor még erre talán nézik is. Uh, nem volt ilyen, ilyen műsorkészítési lehetőség, nem, nem volt, ezt, volt? Ugye, kihangos kihangosító rendszer volt. Uh, nem, nem, nem csináltuk műsorokat. Csak a technikai háttérből ennyire emlékszem. Egyébként mm. Ezek a az, ZK145-ösnek ez később csináltak egy transzistoros változatát. De az igazi a, az óta, ami egy másfél óra használat után már, már tojás lehet esütni rajta. Ja. Oké okay, János, köszönöm szépen, hogy hívott. Én is köszönöm. Viszont 24 0 -3, 3 magnózással kapcsolatos élményeket gyűjt ma össze az annó Budapest tábja. Mondhatnám azt is, hogy rögzítjük ezeket ezekre a polimerkazettákra, van egy polimer, belehallgatál a, a vágtázó holot és remélem úgy érezted, hogy ez sugárzásképtelen. Nem, Tehát egyedülre nem tudom megkülönböztetni az ajtól. Aha, akkor tehát az a vágtázó halat Jó, jó éjjel Kösz. Igen, igen. Jó, akkor az... Hát ez egy koncert volt, és még az a, a Ártul a, a kazetta bulitóján rajta is van, hogy hol hangzott el ez a, ez a felvétel, ez az improvizáció. Azt hiszem, hogy a, hogy a galántai pincéjében vagy valamelyik kiállítás megnyitó. Akusztikailag valami általános iskolai menzakonyára képzeltem el. Igen, az, ezt az, az pontos, de ha a négyes felvételt megtalálnád, akkor ott van az 1985-ös Petőfi csarnokban tartott hangverseny részlete is, gondolom az ugyanolyan jó. Nem nagyon lehet megkülönböztetni, vagy az akkori VHK-t nem nagyon lehet megkülönböztetni, kivéve a, a szövegektől. Halló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Halló? Halló, halló! Lehall Szia, Mikoros, József vagyok! Szervusz József, nagyon üdvözöllek! Uh, bocsi, az szólt. Uh, az első magnóm apámtól egy... Uh orsos tertamagnó volt, amivel tudtam venni egy adopterrel különböző komjáti számokat, uh -huh. amit a komjáti adott, Például a herb is leadott nagyon szép zeneszámot, ahol a nőjének el a, a, a, a pasjának, hogy menjen már vissza, hoblakoz a családjával, nagyon szép szám, emlékezetes. A másik pedig az fehér fehérlemezéről az embryók oratóimban, amikor Ben Sárasza azt mondja, hogy minden ember szabadon születik, mm. minden ember szabadon rendelkezhető magával, gyakorlatilag egy nagyon jó, radikális illés szám volt amit később éjtettek az István királyba. Ez egy nagyon hatásos szép zene volt. A következő magnóm egy Grundig mk 235 ös volt, amit részletre vettem 2500 forintért fél évben, fizettem ki, jól működött. Elvittem egy hajóutatot, sajnos és utána volt egy acikó kis japán sztereórádiós magnóm, amit lehetett mindegy csinálni. Nagy jó készülék volt, szuperkészülék volt, valamikor Bízsra vettem pár száz silingér, és az bevált. Tehát mondanám még egyszer, ami nagyon emlékezetes volt az Úrcsos Magnón, az illésegyütes melysáros szövege, amit leadhatnának színálni és a rádióban, ha lehetséges Jó, de ez, Jó? ez hol van? van? E... Figyelj Józsi, hogy Igen? ez, ez a, a, az Isten a királyon hol van? az előjén, amikor mondja, hogy minden, és királyban szám. de ez a lemezváltozat volt, és az volt ja, rajta. Ja, értem. A fehér, illésfehér lemeze, mondanám úgy, és később ezt, az összes számot betették, de a konkrétan, ami apámat, igen, azt akartam mondani, hogy közben megzavartam önmagam, hogy... Valakinek holnap le kell mondani a koronáról, a hatalomról, át kell venni a koronavíkszert, le kell tenni a fegyvert, ez volt rajta konkrétan a, ezen a Tudod, mit kell -e tenni. Salagon. Egy nagyon emlékezetes. Hogy engem az nagyon megfogott és játszott a mi apolkon néha, néha lekapcsolár. Una hogy mondja le, mindenki szóval... Egy dolgot kellett kell tenni. Én is vártam, most már ugyanúgy, mint vitte is a világot. Okay. Egy érdekes, tanulságos volt. Maga a szegyve ez az, azt hiszem hogy vissza lett és én az később nekem ez megmaradt, és felvettem aztán a kortás magonomra is, hát meg kéne keresni, hogy hol van rajta. Valakinek holnap le kell tenni a fegyvert, le kell van a Most hát, le kell tenni a telefont. Viszont hallásra, Józsi, elvesztettük Józsefet. Három óra jön, folytatódik az annu Budapest, amely ma kazettás magnós, illetve szalagos magnós élményeket gyűjtöget, archivál, rögzít. Tartsd. Igen. Igen, ez, ez, ez, ez valóban a vágtázó, halott ki, meg hallom az dobolását. Három óra. Jaj, igen, jaj. igen, igen, igen. Mert ez a kisz éppen olyan jó, és éppen azt teszi, amit kell. Annó Budapest, az ismeretlen főváros és Punksnodded Miklós. Magnósok, figyelem! Jó napot kívánok mindenkinek! Ez az Annul Budapest, az Önök alázatos narrátorával, de Miklossal, a szerkesztő Árva Brigitta, a technikus, aki zajonga dekjével, az Kemény Daniel, és Kovacsics Zsuzsa fogadja az Önök telefonjait. 24 06 2407953 24 3, ezeknek számokon lehet bejelentkezni, és elmesélni a magnózással kapcsolatos élményeiket. Hogyan szereztek, mit vettek fel rá. Mit csináltak vele? Azt láttam, hogy valaki az Annu Budapest Facebook oldalára egy fényképet berakott, hogy sajnálja kidobni a jó heavy metal kazettáit. Hát bizony, igen, ezért van itt a, az én automban is, meg szobámban is mindenféle. Teljesen uh, soha az életben meg nem fogom hallgatni kazetta. Egy hallgató azt írta esemesben, Miki, hallom, hogy szallagos magnót mondasz. A sznopkörökben annak neve Orsós Magnó, mert ugye szalag a kazettában is van. Rossz hírem a sznopoknak, hogy Orsó is van a kazettában, írja Krisztián, úgyhogy ezt a 06303093-ra írta. Én pedig hát van még hátra egy rövid futásom az egyik stúdióból a másikba. Addig, hát Dani csinálj valamit. Azt mondtam, hogy valamit csináljál, ne zajzörei, nem létező sugárzó sugárzás. Te, te hoztad az anyagot. Jó, jó, jó, de te, te Már belén kötöttél, amikor megérkeztem a rádióba, hogy nem lehet zenei felviteleket lejátszani. Ezek persze magyar ezt, számok. Ez, ez, ezt azért mondjuk zenének hívni elég erős. Tehát a, ez, ez szerintem mindent. Jó, talán megúszunk. Szóval, halló, jó napot kívánok! Tervusz Tócsik, vagyok! Hello, szia! Szia Miklós! Szia! Szia, találtam egy C90-es polimer kazettát, amin az én kislányom, aki most már 38 éves, énekel rajta. Tehát mi ilyeneket vettünk fel. Meg, meg ugye volt a Mácsai Pálnak egy szintén kazettája, úgyhogy egy kazettáról átvettünk egy másik kazettára. Meg, meg ilyen Májkot föl van rajta, meg Filkolinsz. Szóval csak így a privatizálunk egy kicsit, hogy a, az ön kislányomnak a hangja, aki akkor volt. De akkor ezt halljuk már megfelé. Hát, meg, meg tudom mutatni, hogy csak gondolod. Hát persze, hogy gondolom. Bekapcsoljam. De, de Hogyne, mindenféleképp. Kényleg? Na jó. Persze, egy, na jó, egy, na jó. Egy, egy, egy muzeális felvétel következik 30 évvel ezelőtt a kedves betelefonáló lánya 6 eh, Én, évesen énekel. Mindjárt. Jó, jó. Ez... mondják, azt mondják, hogy a Kinek szoros, kinek bő De mi nékünk A cipő Sose szoros, sose bő Na, mit sors? Hát ez egy, tök... ez egy tökéletes szong volt Azt mondják, hogy a Kinek szoros, kinek bő De mi I'm a little jó. Köszönöm szépen. Egy kicsit hasonlít a Ramons felvételeire, tehát első verszak, verze verze Miklós Kram mond meg a pálinkásnak, hogy őt is imádom, jó? Jó, mindenféleképp átadom, ha, ha találkozom Nem véletlenül, jó, hogy pénteken a, tényleg csak azért szoktam hallgatni, mert van. De nem baj, én, én nem, nem vagyok olyan nagyon fan, egy pár dolgot hallgatok, nagyon... Próbálok benneteket támogatni. Vannak Nagyon szépen vizikáim, köszönjük. De most ezt hagyjuk. Azt hagyjuk, a ott éretlek. volt a fórum. Köszönöm szépen. Szeretlek bennetek. Viszont éretlek hallásra. Éretek. Köszönöm szépen. Köszönöm. Átadom. Szia. 24 06 24 Dani, igen, ilyenkor azt hiszem, hogy, hogy, hogy irítségre fordult a szád. Egyéltalán nem csak egy különbség, lényeges különbséget szerettem volna azért mondjuk a pálinkás produktum az szerintem azért lehetőbb, mert hogy ő cipő nélkül készíti el a műsorait. Hát erről szólt ez a dal, amiről a hölgy beszél, hogy kinek szoros, kinek bő. Pálinkásnak minden cipője szoros, emiatt aztán mezítlá vezet műsort, amit nem is értenek a kedves hallgatók. De én ilyet nem tennék. Szóval tehát... hasonló ingjeitek vannak, azt figyeltem meg. Ilyenink, olyanink, tehát. <laughs> Kell egy olyan jelleget adni neki, Igen. hogy ruhát Adunk nekünk. Halló, jó napot kívánok! Na, halló, jó napot kívánok! Na, halló. Hol, nem hallottam ezt a dalt, mert a telefonban torzítva lehetett, csak nem a vissza fogom hallgatni. Mindenféleképp Na, hallgass volt, meg! Volt múlt héten egy program, meg most is van, és akkor a hölgyek visszaírtak, mert múlt, nem jutottam máshol. Azóta szólítek a Magnókkal kapcsolatban, hogy a vidéki vagyok, én tápőszegcső, és a szüleim pedagógusok, és anyám még 72-ek, Kimentek Norvégiába a disszidens rokonokhoz, uh -huh. és hazafele, ez, ez egy, egy külön, ez talán itt hazafele hozott a egy, egy Philips kis monomagnót, uh -huh. ez volt az első közetes magna de korábban volt neki orsos magna, nem tudom, milyen volt. De Azt magának hozta, vagy neked? Ne, magán, hát természetesen ad hát magának. Én <haz> magam voltam, 5 éves voltam. <haz> Volt már neki orvos Magyar korábban, és akkor az is egy történet volt, hogy fölvett minket orvos a többek között, meg úgy azt mondjuk, ha nekem lett B101-es, neked százas volt, azt mondtam, Igen, B101-es, az NDK-s volt, azt mondtam, igen, ez la, nem cseh cseh. Cseh Tesla. Igen, és akkor én is elkezdtem volna orvos magamnak a Nem volt pénzem, vagy sajnáltam a pénz szalagra, viszont találtam azt is szeknényéves talagokat, és akkor ezt éppen rávettem a saját de azt mint időt, azon voltunk mi is rajta. Uh -huh. Letörögettem. Nem, nem volt föld abba a fatarodásban. Hát nem volt, de aztán még ez, ez még meg, volt, de amiért én megöltem volna magamat, az az, hogy kiskoromban, tud hát a szokás, nem vagy ne szokás? Nem tudom, hogy valami ilyen beteset, hogy mindent alástunk a kertbe. Kis kanalat, meg az ember, és azt e, kapátunk a szőlőben, a nagyobb volt, de tényleg mert legalább 5-6 év, biztos eltelt, és egy kazettás magnot, vagy kazettás magnot. Egy kazettát találtam ki a szőlőbelásra, és akkor behoztam ki, szépen szétszettem, és a nagy meglepetésemre, a, teljesen lejátszottó volt, és a Pőpőnek volt az Oszakai, nem tudom, melyik koncertje volt az a Az, az, a az In Japan in Japan, na az volt rajta, és a fatóra akkor se volt meg, <gül> emiatt se volt meg, úgyhogy ezek voltak az én sztoriaim. Na, nagyon jó a nagy műsor, én istenem, benneteket, és egy könyvettet eldörgölt, hogy mivel előző hölgyeki a végén megdísért Köszönjük na, szépen! Szalatió. Viszont hallásra, szervusz! Köszönjük. 24 06 24 Dani, már megint vigyorogsz, és az mindig rosszat jelent. Nem. Hanem, hogyha ja, csak búvod a telefonodat, és nem tudom, mit csinálsz vele. Visszautasítom teljesen. Figyelek rád. Jó, jó, jó. És a hallgatókra. Akkor, <coughs> hát, ha egyszer engem is megdicsérnek. Téged szoktak megdicsérni, és rajtad kérték számon. Nem, nem, nem hiszem. Tehát, az egész SMS-fal, tehát mindenki azt gondolja, hogy van a Dani, aki mindenhez ért. Ami egyébként igaz is, hiszen nagyon jó riporter a rádiónak. Nem, nem. De. Inkább szólíts meg a hallgatót. Megszültem a hallgatót. Dani, jó napot kívánok. Jó napot kívánok, József vagyok. Üdvözlöm, József. A, az zényelőszök az orszos magmósthetnék beszélni, Tesla B43-as átípusú volt, ez ilyen három sebességes, de a harmadik sebesség az ilyen stúdió sebesség volt, az 19-es, és uh, lehetett úgy, hogy a Ásárról lehetett lejátszani, és a bére felvenni. Szóval ilyen a ez, ez nagyon modern eszköz lehetett Mikor? Kb. egyharmadával drág, egy volt drágább, mint a akkor ezek a átlagos tesztek, uh -huh. ezek a lengyel grund, Grunding magnok. A szakciós uh -huh. volt le áraz volt árazva, Kerabiában 5000 uh -huh. volt, mint egy ilyen sztereó volt, és külön hangfal kellett hozzá. Melyik év volt ez, amikor és... ezt vásároltad? Melyik volt az az év, amikor ezt vásároltad? A 70-es években. Aha. Értem, és én sose láttam ilyen magnót. És lehetett, az akkor is volt a, bors, a szalag, Aha. és lehetett kapni a Magyar Rádióna ilyen stúdió stúdiószalagot. Igen, jel, igen, a, igen, igen. Itt abba kerítvem ez akkor a nagyságban, és azt ketté kellett vágni. Amiket egy vágószalag volt, igen. és azt föltettem le, és le lehetett játszani rajta. Szóval na, az, az alapsebesség volt Uh -huh. a, am, am, meg lejátszották a adásban, ott meg 36-a Igen, értem. És akkor még egyet szetnék, akkor még kísérti volt a sztereóadás, adás, és akkor lenyomták az adásba, azért a adásba a kazettás Magnóra a... Micsodát, a... a... a számítógép... Ezt nagyon vártam már egyébként. A számítógép volt, a... mi a neve? Nem jut eszembe. De várjál, De... Zen zene volt, vagy micsoda? Ez az, a Commodore 64. Igen. Akkor annak lenyomtak egy ilyen programot. Igen. És akkor fel lehetett benne a kazettás magnóra? Igen. És akkor ilyen két oldalán négyes, minőségű szöveg lehetett kinyomtatni. Igen, nagyon vártam már, hogy, hogy előkerüljön, ha már kazettákról, meg kazettás magnókról beszélünk, a kazettáknak a, a... Számítógéppel való összekapcsolása. Igen, és és hogy a Magyar Televízióban a, a, is voltak. Olyan... Egy kísérleti adás uh -huh. volt a, ez a URH, Aha. és hogy, hogy, hogy megy át ez a számítógépes dolog. És elég jó átment, és akkor az jó volt. És akkor még egyet szeretnék, hogy annak ilyen volt a bakert ezekről igen jó? hogy Hogy egy volt ilyen hangrálmesz klub, és azt minden hónapban lehetett kapni egy hanglámaszt. Befizette az ember a postán, csekken a árát, és akkor minden abban hozott a postás egy hanglámaszt. Tök jó. Ez, ez volt még ennyit. Ennyit akartam, hogy más is hozni. Szóval Nagyon így. szépen köszönöm. Viszont hallás szervusz. 24 240953 illetve 24 3, és nem csak, hogy a Magyar Rádió kísérleti szterőadásában volt hallható ilyen Commodore program, hanem a, a magyar televízió a 80-as években is tartott olyan ö, kis ö, szeánszokat, hogy mint, amint, műsorzárás után így ö, nyomták a, a számítógép programot, és akkor azt a felvettet akkor a számítógépen, mit tudom, az játék volt, vagy nyomtatóprogram, vagy valami. De, de miután akkor még nem volt számítógépem, és a Dani most tényleg olyan értetlenül néz rám, hogy Dani, ez történt. Fura. Fura, ugye? Nem, ugye? nem tudok rá jobb szót, pedig nagyon gondolkoztam rajta. Mert hogy, hogy kazettákról futtatták az emberek a különféle játékprogramokat, meg, meg mindenféle más, tehát gondolom excel meg word nem? De hogy, hát majd lehet, hogy ilyen egy, egy számítógépekhez értő hallgató, és akkor elmeséli, hogy, hogy mik is voltak ezek. Én nem tudom, csak Szík azt Informatikus vagyok végzettségemet tekintve, de hogy erről az időszakról, már inkább történve órán tanultunk. Tehát mi, mindsem egyébként az informatika oktatás keretein belül. Aha. Te is nyilván csak olvastad. Én nem olvastam, hanem, hanem hallottam tehát, hogy... Fiatal Amikor, amikor vége, vége lett a, a Napzártat című műsornak, amit, amit Rózsa Péter vagy Dér János vezetett, akkor, akkor utána nyomtak ilyen, ilyen számítógépes programokat. És akkor mondták, hogy a 30, az következő 30 percben ezt lehet így rögzíteni. És akkor az ember a tévéből fölvette, és akkor utána lehetett hát ez volt Dani, kész. Korabeli megosztás. Igen, igen, igen, tehát az viszont teljesen nyilvánvaló, hogy, hogy jogsértő módon osztottak meg softvereket, illetve programokat, az, az biztos. De hát ez olyan, hogy, hogy a a, a Göci Zsuzsa játszhatott volna le teljes lemezeket, mert azt hiszem így tiltották, hogy, hogy teljes albumokat leadjon a, a magyar rádió, de hát azért csak időnként lele -le ezek a bakeritek. Haló! Uh, Szia, Attila vagyok! Hello Attila! Na, a, a nice. 90-esre visszatérve Aha. Kizárásos alapon a B90-esnél lehetett ilyen, mert neked, neked B100-es Igen, volt. igen, igen, igen, igen. Neked meg B70-es azon nem Azon volt. nem volt? Akkor a B90-es, akkor jól emlékszem. Akkor ezek szerint csak a B90-esen lehetett. Bár legjobb lenne, hogyha egy hajdani B90-es tulajdonos betelefonálna. Igen. De mindegy. Na, a másik, amit itt uh, szóba jöttek különböző magnók. Uh -huh. Ugye azért voltak, csak hát Magyarországon annyira nem elérhetőek, ugye a kazettás Nakamichi. Aha, most egy kicsit én nézek ugyanolyan hülye, mint az előbb a Igen, igen <gül> de hát ez volt a csúcs. Igen? Tehát ez egy átlagos, mit tudom én, német vagy angol állampolgárnak is, igencsak mélyen a zsebébe kell hmm. nyúlni. Tehát ez most, mit tudom én, nem tudom én, ha most lehetne kapni, akkor én nem tudom, több százezer. És mit tudott ez a, ez a tut? Hát ennek a mechanikája volt olyan, hogy, hogy, hogy ihaj. Aha. Csak aztán ugye, mikor bejött a CD, akkor ők feladták. De mondom, ez volt a Nakamicsi volt a, a csúcs. Uh -huh. A másik meg ugye, hát voltak azért a, az ósós Magnók, és itt Európában gyártották az egyik leghíresebbet, ne feledkezzünk meg róluk. Melyikre gondolsz? A vájfiakról, a Ja, igen, igen, hát azok stúdiómagnók is voltak. Hát azért jó, főleg stúdió, de azért voltak nekik jó pár típus, amit megvehet. Meg, de, igen, de, igen, hát igen, igen, igen, a igen, viszontosan drágább. igen. Visszanyitották viszonyították az árukat. Igen, emlékszem rá. A bizományba lehetett kapni, gondolom, 200 ezer forintért. De, igen, igen. A másik, a harmadik, ez valamikor olyan 75-76 környékén, betom, akkor már a Ginibe jártam, nekünk ott a iskola rádióban Akai GX 4000-es orsós magnónk volt. Mm -hmm. Az a fekete álló? Álló. Hát, hogy fekete volt-e vagy is mm -hmm. színű, ezt nem tudom. Lehet, hogy mind a kettő színbe gyártották, Nem tudom, akkoriban is volt de ilyen divat, hogy lehet választani. Hát, De az akkoriban az uh, ugye egy akai, hát japán, hát meg, izi, meg, meg ugye ugye a, ennek a magnónak a, a fejtsége volt olyan különleges, hogy ilyen úgynevezett üvegfejes volt. Uh -huh. Nem tudom, mit jelent. Már annyira már nem emlékszem ezekre a dolgokra. De akkor tudom, hogy az nagy izé volt, hogy hú, igen, nálatok a suli a hú, a fene sen, a pofátokba, Nálunk meg csak mit tudom én, Tesla. Igen. E, igen, szóval igen, igen, igen, igen, voltak ilyen dolgok. Na, ö, röviden, tömören ennyit. Köszönöm ja? szépen, hogy hívtál. Oké. Okay. Viszont hallásra. Szóval. Szia. Ja, ha már a szalagos magnók kerültek szóba, akkor nekem is van egy ilyen nagyon erős élményem, hogy, hogy kint voltunk Evzámbó Istvánnál, ahol volt egy kiáltás, mint is egy házbuli, és a galériáján ott kiborult egy, egy üvege sziladekor, vagy hogy hívták azt a fákpácolására alkalmas anyagot, és ez a galériáról lecsorgott, és pont a stúdió magnójának a fejére. Tehát öcsinek hihetetlen zené voltak, tehát a, a legjobb minőségű bizottságfelvételek ETA, mindent fölvett a valamikor még Bernáti, illetve Evzambó István a, a bizottságnak a billentyűse, és, és csak így néztük, hát, például Dixi rúgta föl szerintem a, a, az edényt, csak néztük, hogy a zöld folyadék szép lassan belefolyik a magnum, és azt mondtuk, hogy akú fogy a fáját. Azt hiszem, hogy ezt a szót használtuk. Halló, jó napot kívánok! Jó napot! Én vagyok? Igen. Igen, Imre vagyok. Üdv Na, 70-es évek elején először volt kazettám, mint kazettás magnum. Ugyanis az Amerikában élő nagymémikém, idős asszony, uh -huh. hangos leveleket mondott kazettára, és azokat elküldtem postán. De jó! És aztán, ja, ez egy nagyon komoly, hosszú, ilyen... 120 perces kazetták voltak, azok, azoknak egy bajuk volt, mikor aztán később természetesen letöröltük, és próbáltuk felvételt készíteni, uh -huh. hogy azok egy kicsit hamarabb mentek tönkre, nyúltak, ilyesmilyen vékonyabbak voltak. Igen. De azért szereztünk persze aztán magunkat előbb kölcsön, aztán vettünk is, és akkor ezeket a kazettákat, miután meghallgattuk a önlengős leveleket, használtuk a felvétellekét. Hát ez szerintem tök jó nem, de hát hogy hogy vasárnap délután leültök ebéd után és akkor meghallgatjátok az Amerikából él, Amerikában élő kedves rokonnak a gondolatait. Miről beszélt ezeken a kazettákon? Hát ő az ottani életéről, annyira emlékszem, hogy a az, az elég konzervatív volt az ő ízlésebe, de a, a Johnny Cash volt a kedvence az amerikai előadók közül. Azért az nem olyan rossz. Nem olyan az bizony, mert küldött is lemez. Uh -huh. A másik lemez, amit küldött, az Carpenter szólt, tehát az, az is elviselhető, ilyen, ilyen lágy karmézemet. Igen, de aztán szálltunk nekem, hogy a fonográf hogy az ő számaikat. És a viszont uh, Simon és Garfunkel az bejött neki, és arról mesélt a Bridge Over Troubled Water. No? Akkor ő nem lett olyan egy idős. Dolar, van még egy érdekesség, hogy... Én táncáros lettem, és a 72-ben, amikor először kimentünk a párommal Erdélybe, akkor vittünk Magnót, és hogy fel felvételeket készítsünk. Egyfajta Bartóklint. Bar magnót elég jó. Én úgy olvastam, hogy itt van ráírva, de hát az ITT volt, uh -huh. és azzal aztán széken, a híres erdélyi faluban nagyon szép felvételeket készítettünk, akkor még élő azóta meghalt muzsikusokkal lakodalmat, uh -huh. És egyebbe utca ezen értést kocsmált be, ez minden fémét. Ezek nagyon értékesek lennének, ha el nem hallottat volna. Éppen saját. ezt akartam kérdezni, hogy hol vannak most ezek, és miért nincsenek már fenn a Youtube-on. Akkor én még eléggé felelőtlen voltam, nem tudom, hogy sokat változtam el, de valahogy sikerült elkalódniuk ezeknek a, a közöttának nap. Aztán folytattam. 78 táján már megvolt a, a, a már emlegetett MK27-es egy militári lúk magnó. igen, a hordozható nagyon büszke voltam, mert tényleg lehetett vele villogni és akkor azzal mentünk 78-ban és akkor én megismerkedtem egy kislányjal, csak ilyen, ilyen ártatlan uh, flörtöveget és ott, nekem már stabil párom volt de ez a kismány a Pollimer szövetkezetnél dolgozott, uh -huh. és nagyon kedvesen hozogatott nekem ott, hogy gyártott kazettákat ajándékba. De rendes. És akkor azokkal mentünk, és nagyon, nagyon izgalmas felvételeket csináltunk. Például Buza községben, uh -huh. ami az erdély mezőségben egy kitüntetett, ragyogó zenekarokkal, csigyen zenészekkel rendelkező faluk. Hát a fejemben van meg egy-két dolog, de sajnos ez a kazeta is elkollódott. Pedig erre már a népzenészek is ugornának, meg a, népzenek, a kutatók, hogy meghallgassák, hogy akkor Ripa Alexandru, uh -huh. Mihály Emil, Moldován Stefan és Mihály Simon, ezek az önökortongjaim, hogyan muzsikálk. Kár érte. Hát ennyi a kazettás történetem. Köszönöm szépen, hogy elmondtad. Nagyon szíves. Viszont hallásra. 2406953, illetve 2407953, ez a két szám, amin a hallgatók jelentkezni tudnak, hogy elmeséljék nekünk kazettás, vagy szalvas, illetve orsós magnós történeteiket, és úgy látom, hogy Dániel ismét magához próbálja ragadni a mikrofont. Csak gondoltam, hogy más neked egy szorít képzelt, hogy édesapám egyik kedvenc kazettáját úgy tettem tönkre. De ugye a kazetta alapvetően műanyag, tehát hogyha mondjuk Igen. az autóülésén ott hagyod, a tűző napon, akkor nem biztos, hogy annak jó vége lesz. És gondoltam, hogy én kikészítem, hogy majd amikor mi útnak indulunk az autóval, a gépjárműbe beszállva, ott lesz kéznél, hát majd eszembe fog jutni a az autórádióba, és akkor örülünk. Hát nem. Fordítva for, for, Fordítva. Fordítva, igen. Én ezért jobb a CD-lem Értem. Jó, hát majd, de, de ez annyira kemény állítás volt, hogy mindjárt jönnek a, a hallgatói ellenvélemények, és azt fogják mondani, hogy nem a cd ja jó, hanem a bakelit illetve hát a Winnail, de ez már egyszerűen. Vi, vilin, kérlek, Igen. igen. igen. Vinyl. jól van. Halló. Haló. Jó napot kívánok. Halló, halló, halló. Halló, halló. Úgy Ferenc vagyok. Üd Ferenc. Eh, az előbb volt a te, Tesla, Sze, B43-ról szó, Igen, Igen. Ki, hogy mégis fél, 9. ,5 és fél 19-es sebesség volt rajta, ami nagyon jó minőségű hangot adott ki. Még nekem van kettő, ami működik. 73-ban adták és 6800 forint volt. Akkor... Volt egy 1961-ben vásárolt, perc, a 222 es Kis Feri, kikapcsolnád a rádiót. rádiót? Feri? Igen. Kikapcsolnád a rádiót, mert visszhangzol? É, már is. Jó, jó, köszönöm szépen. Köszönöm. Köszön. Ott a... egy elemes, góriát elemmel működött 1961-ben. Terz a es szalagos magnó. Az volt az első szalagos magnó Magyarországon. Aha. É, nagyon nagyon jó volt, de azért nagyon ette az elemeket. És van egy Terz a 81 es Szalagos Magnó, ami még most is jól működik nálam, és nagyon sok ilyen magyar nótákat vettem föl, meg dalokat, aztán több száz van ilyen nagy kazetták, hogy annak idején 70-es években még a klubmozgalomban nagyon tevékenykedtem, és ez a B43 nagyon jól működött abban az időben. A, a, a tertának volt a mikrofonja hozzá, tehát egy ilyen kábeles mikrofon. A a külön mikrofonja volt. Igen, igen, ilyen vajszínű... Uh... Igen, igen, igen, egy kis drót volt hátra, amiben igen, le lehetett álltam. Azzal támasztott el az ember, igen, nekünk igen, is de azt a hiszem, hogy egy. Ez 203-ban, amire az erről volt róla, az nagyon, nagyon érdekes volt, ugye arról bélre lehetett bérrél, arra aztán, uh -huh. lehetett még egyszer a, a mind a négy sávra oda-vissza lehetett másolni. Igen. Értem. Nagyon jó minőségű hangot adok, pláne a 19-esen. És ahogy ö, gyűjtögettem én ezeket a szalagokat, meg fölvettem, itt a használt piacon kezembe került egy olyan régi-régi szalag, ami Hitlernek a beszéde volt valamikor 43-ban. Tényleg? Igen. Hm. Ez nagyon érdekes. Az elég Igen. Tehát, igen. tehát valaki valahonnan rögzítette. Igen, még egy bambó is van nekem, az már egy kicsit beteg, nem működik, de mint evekje tartogatom. Nagyon jó, hogy megvan ez a gyűjteményed. És mi, mi fog vele történni? Ha -ha -ha. Hát nem tudom még mi, mert még van több is, van rádióm is, vagy 128 darab uh -huh. gyűjteményben, televízióm is. Hát valamikor állóba vetem. Aha. Jól van akkor. Uh, köszönöm Igen. szépen, hogy hívtál. Szervusz. Szervusz. Viszont halásra. 24, 963, 24 953, mint 24 mintha egyfajta hallgatói lénkülés lenne tapasztalható a műsor témájával kapcsolatban. Hallói napot kívánok! Igen, éleszek? Igen, ön van. A, illetve lehet tegeződni bele. Mindenféleképp Kanyan. megtisztel, persze. Hello. Hello, én Péter vagyok. Hello, Péter. Nos. Tehát ugye ez egy nostalgia nosztalgia műsor alapvetően. Utálma szó, de mindegy. Jaj, akkor, akkor, akkor, bocsánat, akkor emlékezést. Tehát azzal kezdném, hogy az emberek vannak, hogy örök élményei. Igen. Amiket előhívnak szavak. Most Igen. Engem ez a, a kazettás magnó Nos. szó. Volt ez a trigger mechanizmus, az, ez a pus, puska, bizének, a, a ravaszát hívják triggernek bejön egy szó, és akkor egy élmény jut az eszembe, uh -huh. Konzettás Magnóról. 1976-ban vagyunk, 15 éves vagyok, Agárd, július. Uh -huh. És egy csöndes júliusi este, kimegyünk a móló végére a barátommal, aki szintén 14-15 uh -huh. évesek vagyunk, ott, ott nyaralunk, tehát, és ott töltöttük a nyarakat. Uh -huh. És nekem volt egy Sony típusú kazettás magnóm, Egy ilyen kis lapos varna, uh -huh. és nagyon jól szólt. És azt mondja nekem, hogy menjünk ki ott a móló végére, tök csönd raza hullámzás móló végén. Itt egy kazetta, rakjuk be. <gül> Kette vagyunk ott. Hallgassuk meg ezt az zenét, mondja nekem. Uh -huh. Én már előtte is olyan voltam, de hallgassuk meg, és akkor berakja ezt a kazettát ebbe a egy kis. Hát ez, ez kb. kétszer akkora volt, mint ezek az MK-k, uh -huh. és, és laposabb, és, és, és nagyon jól szólt egyébként. Szóval lehetett hordozni. Ja, értem, értem. És berakja, és akkor ülünk a csöndben, több, több, a hullámok, akkor megszólal valami egy ilyen eh, szintetizátor eh, eh, ez a kezdőr, de ilyen, egy ilyen orgonaszerű, nem uh -huh. tudom, nem, nem bonyolítom sokáig a dolgot. Eh, igen, már feszíted. Mindenki, is, ismeri mindenki ezt az enét, elkezdődik a, a, a Pink Floydnak a a, visó a Hír. Aha, igen, igen, igen, igen, igen. Tehát az, és az, az úgy kezdődik, hogy az, az valami félelmetes. Szépen lassan-lassan-lassan jön, Igen. és csofognak a hullámok, szól az orgona, és aztán belép a Gilmour bácsi a kis-kis gitárjával, uh -huh. és akkor ott be, ott aztán igazán szerelmes lettem a zenébe. Tehát ez csak ezt e e e szerettem volna mondani, hogy a kazettás Magnoval a móló végén, ott ültünk, és lógattuk a vízbe a lábunkat, és szóltam lass, szép lassan. Tehát az, az, az egyébként egy, egy fantasztikus lemel. Persze, persze, persze. Az, az, az UFO. Tehát az igazi UFO. Legjobb. Köszönöm szépen, Péter látod. Nem még még annyi, mond. annyit mondhatok? Hogy, persze. Hogy, ezek, ezek, ezek, ezek, a, a, ezek a fiúk, ezek e, mérnök, meg mindenféle diplomájók volt, kémzizsiek. Igen. Vagy okszodiak, ugyanúgy, ahogy a másik a angol keres csoportom, ez egy másik téma, a multipytonosok is, azoknak is mindenkinek van valamilyen építész, vagy nem tudom én biológus, diplomájuk, tehát ez, na jó, de ez a, ez, tehát ez a Pink floydot ott, a kazettás Magnol, ez a kis Barnám ott, és beleszerettem ott mindenféle zenébe a most nem azt mondom, hogy a, a zenés szerkesztőknek azt tudnám mondani, hogy nekem van most itt kétezer amit már lejárt, mert már más, hogy hallgatjuk, de Aha. olyan zenén vannak, amit nincsen se volt. Hát igen, én is időnként keresek az adáslebonyolító rendszerben zenéket, és aztán időnként így elcsodálkozom, hogy nem találom meg. De valóban a Pink Floyd az, az korszakos, hogy jól van Péter, köszönöm szépen, hogy hívtál. Én köszönöm minden. Viszont jót. hallásra. Viszont. 2407-953, 2407-953, Hallói napot kívánok. Jó napot kívánok, én vagyok a Igen, ön. Köszönöm, László vagyok. Üdv László. Hát igen, elég idős vagyok, 76. évenben vagyok, elég sok magnós érdekes dolog történt velem az életemben. Hadd mondjam, időrendben, idősorrendben, 1963 körül, 64 körül hát muzsikálgattam így fiatalként nagy lelkesen ilyen zenekarokban. ugye a magnó kellett, és az egyik zenész kollégámnak ismerőse volt a telefongyárba, a fejlesztési osztályon valamelyik mérnök kollega. <tos> Elhatározták a, a gyerek, hogy csinálnak egy szuper nyugati magnót. Bartók volt a neve, ha jól emlékszem, Tehát, mert volt egy sorozat, ami ilyen ö, nagy zeneszerzőknek a sorozata. Ez nem jelent meg végül is üzletben, mert 22 kilós monstrum lett, Aha. egy igazi, nagyon komoly acél szerkezette két Goodman's hangszoróval, hm. szenzációs jó hangminőséggel. Én úgy jutottam hozzá, hogy hat darabot gyártottak belőle, Aha. és ebből egyet a tervező mérnök kollega kapott, vagy vett meg, vagy mit tudom én. És úgy emlékszem, hogy 3000 forinté, megvettem 60 valahányba, írtód. Az nagyon volt. nagy pénz. De hát olyan hasznos volt, életemben soha nem volt se előtte, se azóta ilyen jó minőségű magnum, uh -huh. mert hangerőben is, hangminőségben is igen jó sikerült, csak nagyon drága lett volna ezért nem jelent meg a, a forgalomba. Hadd meséljek még két hasonló jó. érdekességet. Mai napig is van itthon, nosztalgiából vettem az előbb az egyik hallgató, mondta az Akai DX 100-as ugye az, az nem, nem, hogy is erősítő sincs benne, egy, egy hatalmas gép, de igen jó. Életemben azon hallottam először sztereoadást, hát elájújtam főhallgatóval ugyan, volt valami gazdag gyerekismerősöm, aki dicsekezetve egy Pink floyd a fal, szólt rajta, hát elájultam, ugye abban az időben nem volt ilyen hangminőség. Uh -huh. Még egy dolog érdekességképpen, valahonnan azt hiszem az egyik barátom hozta külföldről egy Sony rádiós magnó volt, ez is szinten ugye a, a, a 60-as évek vége felé, akkor ez igen nagy dolog volt, Kiderült rajta, volt egy olyan kapcsoló, hogy mono, hát akkor még Magyarországon talán nem is volt adás, vagy kísérletként indítottak, csak uh -huh. ez kiderült, hogy lehetett hozzá valami Láci utcai maszektól egy ilyen kis adaptert kellett rádugni, és akkor ez a kazettás magnós rádió sztereóba is tudott uh -huh. szólni. Nem tudom, hogy valakinek volt, de ez kazettás mag Magnó volt. Hát ezeket Köszönöm tudnám, szépen, érdez. hogy ezekre elmondod. Ez a Bartók Magnó ez teljesen új számomra, tehát életemben nem hallottam róla. Hát nem is nem is csodálkozom, hogy nem ha készült hat belőle hat darab. Készült, ugye azért tudom ezt olyan jól, ugye, mert, mert hát úgy kellett udvarolnom, hogy meg tudjam bennén a muzsikához nagyon jó tudtam használni, mert mm -hmm. Egy kis kultúrházba játszottunk vasárnaponként, hát a próbákon én bekapcsoltam azt a magnót ott a színpadon, hát igen jó lehetett hallani az egész terembe. Tehát nekem nagyon jó volt kellett, és igen sokat kellett udvarolni a tervezőinek. Nagyon szépen köszönöm, hogy elmeséltem ezt. Viszont én köszönöm, hallásra. Hogy, hogy meghallgat. Néhány hallgatói SMS a 0630 30 30 ra Egy sznop szerint a tárgyakat valahogy meg kell különböztetnünk a nevük által, amikor beszélünk. A kazetta magába zárja az orsókat, tehát nem gurul el, írta egy kedves hallgató. A C64-es Magnu másodpercenként 50 bájtot tárolt, tehát egy eh, 60 perces, eh, egy mai, tehát 60-50 bájtot tárolt, ez van, és természetesen az SMS-fal, egy mai gyengébb digitális fotó éppen ráférne, eh, turbóval ez tízszeresére növekedett, eh, és akkor egy kazettára kemény 175 kilobájt fért rá, érte nekem Krisztián, illetve feltesz egy kedves hallgató a kérdést, hogy Hello Miklós, a klubrádió használ kazettákat lejátszásra, több stílusban tudnám támogatni Götzszei Zsuzsa archívumát, eh, írja Péter. Nem, ez csak egy, egy egyszerű próbálkozás volt, hogy hogy színesítsük a műsorunkat, vagy tönkretegyük, és élvezhetetlenné tegyük. Tehát szerintem sikerült is a A, a mai, nap, a mai nap előtt valószínűleg még nem éltem, amikor utoljáró itt Igen, igen, az biztos. Használta? És nem is lehet, tehát a, a, a felhasználása az egy kicsivel e, jog ügben bonyolult. Na, ez a dolog lényege, tehát nem lehet kazettáról játszani. Halló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, tiszteletem! Ottba Holland Iván vagyok. Hello, Iván, nagyon üdvözöllek. Kérlek szépen, először is jelenteném neked, hogy 23 fok van a tér magasságában, ez egy rendkívül fontos információ. Ez fontos, igen, rendkívül fontos. Másrészt van egy vita, ami évek óta tart, vagy évtizedek óta tart, a szallagos kazettás, orsós, nem Nem mindig azt kell jelentenie egy használt kifejezésnek, ami, ami, vagy pontosabban több jelentésük vannak. <coughs> Mondok neked egy példát, az, hogy tiplizni az ugye jelenteti azt is, hogy a falba befúrsz valami műanyag... Igen, illetve megpattanok. ...meg azt is, hogy valahonnan lelépsz. Igen. Igen, Biztosan és még ott ráadásul van. ott van a Tipli nevű... Na, tessék, jó van, szégyeltem magamat. Jó. De nem azért nem hívlak, hanem... És nem elejétől hallottam a műsort, lehet, hogy szól volt róla, remélem nem, hogy annak idején a 60-as évek vége felé, 70-es évek elefe, eleje felé, amikor, és korábban is... Amikor zenekarosdit játszottunk sokan, mint magam is, akkor a zenét azt úgy tanultuk be, vagy meg, hogy fölvettük Magnóra, akár a Szerről, akár igen. Luxemburgból, vagy akár honnan, és azt játszottuk vissza ö, hassan, hogy, hogy le lehessem venni róla azokat a, azokat a akkordokat, amik uh -huh. ott elhangzottak. A média in Hungary című, vagy hungari, nem, hogy volt ez a fenyőfilm, Made Made in, Made in Hungary. Abban, abban ezzel érzelődnek elődnek is, hogy a, a, zenekar, a, a zenekar az fonetikusan próbálja megfejteni az angol szövegeket, mert senki nem beszél angolul, hiszen akkor nem volt ez előny, hogyha valaki angolul tanult volna. Az is ebből adódik, hogy Magnóról, nagyjából Magnóról szenték le a, a dolgokat. Körülbelül ezt akartam mondani, és most már biztos jönnek a reklámok, igaz? Oké, okay, szevasz! Szia! 24-07-95-3, mert a 24 csak a tiplivel kapcsolatban volt még egy termék, ami, ami szintén ezt a nevet viselte, de azt hiszem már nincsen. Haló! Haló! Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, András vagyok. Én csak egy rövid történetet mondanék, nagyon kevesen élnek már azok közül, akik végélték azt a kort, amikor volt itt egy nagyon csúnya ilyen járvány Magyarországon, még nagyon-nagyon régen. Uh -huh. Én egy kórházba voltam, és annak a mellék kórháza volt egy olyan hely, ahol légzésbénult gyerekeket és felnőteket gyógyítottak, vagyis hát tartottak életbe végül is, mert ez nem egy gyógyítható betegség. És ott volt nekem egy nagyon gyönyörű szép szőke lány tessék elképzelni, aki deréktől fölfele egy nagyon gyönyörű szőke lány, lefelé nem annyira uh, már a lába, meg ilyenek, mert ez a, ez a betegség, ez a többit uh -huh. elvitte, és ő, ő gyűjtötte a rádióból kazettán a zenéket. Tehát a, a Komjáti, az összes ilyen uh, tánczenei műsort, ő egy MK21-es Magnóval fölvette. Na most... Uh, a, az ágy mellett a falra ö, nagyon kedves ö, asztalos bácsi csinált egy körülbelül olyan tartót, képzeljünk el, hogy a plafontól lefelé az ágyig tartott, és ezen ezernél is több <hül> ilyen megtöltött ö, kazetta volt, <hül> amire rá volt írva, mint egy rádióba, hogy ö, melyik műsor, milyen zenék vannak rajta. Valami félelmetes volt. A szülők jöttek ilyen két-három évenként ö, ki kellett dobni ezt az MK21-es Magnót, és ott gyűjtött ez a kislány, és valami zseniális, tehát hogyha akkor a Magyar Rádiónak lett volna gondja, mit tudom én, az archív felvételekkel, akkor csak őt kellett volna megkeresni, mert ő minden egyes ilyen dolgot fölvette vele a kis gazetás Magnóval, és mondom, ilyen két-három évenként ugye tönkre ment a fej, akkor hoztak neki egy újat a szülők, és ott ö, éldegélt szépen a kórházba, és veszegette föl ezeket a dolgokat. Nagyon-nagyon sok zenéje volt, soha nem volt olyan, mert az aránylag egy vidám hely volt ahhoz képest, hogy milyen emberek voltak uh -huh. benne, de nagyon-nagyon szerette, és, és mindig ott volt a kezeügyében ez a Magnó és ha meghalotta, a rádió össze volt vele kötve, ö, ha meghallotta, hogy valamilyen tánzenei műsor van, akkor azonnal mindenki megszűnt a számára, és már nyomta is a piros és a középső gombot, és vette föl a kazettára a dolgokat. De ezeket vissza is hallgatta aztán alkalmattán? Hát ott a betegek, akik éppen tudtak mozogni, vagy éppen a vastüdőbe uh -huh. éppen nem csináltak semmit, ők hallgatták, és, és tényleg egy olyan ö, uh. hangulatos dolog volt, egy ilyen kórházról az ember mindig csak rosszat tudna mondani, de ez így, ez így hogy ott volt az a rengeteg zene, az a mondom ezernél is több kazetta, ráadásul ráírva mondom kis könyvettükkel mindegyikre, hogy mi fantasztikus volt! Szép történet. Köszönöm szépen, hogy elmesélted. Ennyi volt, viszont, viszont hallásul. új napot kívánok. Szévasz neki, Szabó Robert. Szévasz Robert. Egy ilyen, hát ez a kazettestében nagyon érdekes, mert szerintem a, a, a az, az életének egy rengeteg érdekes momentumához kapcsolódik, de hogy most egy olyat mondjuk, ami még azt a is volt róla egy kicsit szó, hogy ugye ilyen 80 as 90-es voltak ezek, akik így kazettáztak, máshozák a kazettáztak. Igen, igen, igen, igen, igen és hát egy sajnálatos családi harácsát kapcsán kérdesaporsom újnt el, és az ő lakásában, az ő hagyatékával, hát ő is foglalkozott ezzel annó, uh -huh. és az ő lakásában találtunk olyanokat, hogy ilyen 50-60 darabos dobozok, tele kazettával, meg kazettatokkal, és olyan, hogy a plexibe belenyomva a Sony embréma. Uh -huh. És ezt a fia, akivel együtt csinálták, azt mondta, hogy ez magyar gyakmány volt, lehetett rendelni. Sonit CDK-t állítólag, és uh -huh. a a csártában láttam, hogy fogotta, le, e lehetett rendelni percre a szalagot bele, tehát ha 48 perc uh -huh. volt a lemez, akkor, akkor, akkor 48 perc vagy 56 perces. Tehát, <laughs> szóval ez, Nem is hallottam az, róla, ez hogy, ez hogy volt ilyen. ilyen. Hát, hát fő tény sem, de mondom saját szememmel láttam, és legalább egy ilyen 10-12 karton pakoltunk most így a lakásából, amilyen 50-60 darabok mm -hmm. kartononként, úgyhogy... Szóval... Hova, hova tettétek? Ja, hát ő a, a, a fia vitte, de hát gondolom, hogy na, szerintem már most nagyon, ér, hát, nagy, nagy, nagyon értékesíteni gondolom nem, nem lehet. É, nem, nem, nem, dolgot. nyilván nem. Igen, Na, sajnos aki. ezeknek, a kazettáknak még egy ideig pakolgatjuk őket a lakásba, és azon gondolkodunk, hogy átdigitalizálni kellene, ha lenne hozzá eszköz, ha lenne hozzá idő, ha lenne hozzá minőség, ha lenne hozzá deck, meg valami. De hát ezekből egyik sincs. Előbb utóbb. utóbb csak le. Egy valami használható megoldásra. Nekem például egy nagy kín, van egy nagy kincsem, amit 18 vagy barátom vett fel nekem, vagy uh -huh. más URH. Egy 30 perces URH, a kék fény, a. Uh -huh. nem tudom, a szavaz rá, meg És ahhoz képest fantasztikus minőségben, és hát az, az azóta is egy ilyen hogy mondjam, egy ilyen sivogatott kis, kis tárgy, mert, mert az, hogy az akkoriban hogy lehetett hallgatni, hát te tudod, Persze. hogy meg, megjelenni nem nagyon jelent, meg is a nyolcány évek közepéről beszélünk. Igen, igen, igen. Én, okay. ahogy, így beszélünk, egy, egy legelső, még nekünk is, gyerekkoromban van a legelső Magnon kapkám uh, révén külföldről egy, egy Mono Phillips magnó volt, uh -huh. amivel az akkor így volt, hogy csinált velem is interjút, majd valahol, <síns> Igen, hát 5-6 éves, Aha. és akkor ez valahol, valahol még tal talán még megvan, és a trabandon meg saját kezűleg épített hangszórót meg bekábelezte, úgyhogy nekünk már 1975-ben rendesen ez egy volt, az autómagnonk volt, a Trabant speciálban, Aha. és hát utána meg az életemnek szintén egy nagy élménye volt, ilyen 18-19 évesen, sikerült egy olyat nem valutás volt, ugye dolláros volt, de 125 mártáért, egy szába volt ment, ami nem csak lejátszott meg rádiós volt, hanem felvett. Fel is vett. Aha. Felvett, és hát ezzel a, a koncert. Koncertek. Annak idején a Hoboklub megjelenek, mert uh -huh. eh, elég sokat jártam, és hát isteni felvételek vannak. Volt az, hogy november 7-e ünnepség, 1986, nem, bocsánat, az 89-ben, vagy, vagy 88-ban, november 7-e ünnepség. Gondolod el, hogy az, az milyen, amikor a szovjet innusztát átdolgozva, előadták, Azt. Az egész örökérbe fulladt, uh -huh. és aztán hát ott volt a húgóklub egy olyan, hogy egyszer oda jött hozzám, egy csinált hogy ezt a ezt a, ezt a, a nem tudnám neki valahogy kölcsön adni. De des, aztán sikerült. Hát, Ez sikerült megbeszélni, és az életem, életem egy igazik, és, és, és nagyon szép kapcsolata lett, úgyhogy... Jól van, a akkor... Azok, a kazettákkal, azokkal az a mindenki. Köszönjük szóval szépen a kazettáknak. Életem, Jól van. Köszönöm szépen, hogy hívtál. A műsor, Hello. És még egy, jav, no. egy javaslat lett. Lassan már az, ez is annó lesz, hogy volt annak idején egy Estefem nevű rádió. Mert erről majd beszélek. Jövőre lesz 20 éves, tehát nagyon készülődünk. Valamire majd egyszer elmondom, hogy mi lesz. Ó, oh, na, bocsánat, viszont még egy dolgot, mert na, az, nem már áll. Egy, egyetlen, egyetlen egy, akiről Jó. még nem hallottam, hogy megemlékeztünk volna, mert volt arról szó, hogy teljes ezek. Volt az adva a rádióban, és a Göté Zsuzsa aki nagy érdemény annak volt említve, és én nem emlékszem, hogy említette volna valaki a herskovics csiván. Igen, igazad van. Jó, rendben, aki, most már... Akkor... Teljes Cure sorozat, uh -huh. LGT, teljes fonográf, komplett lemezek, print. És azt nem hiszem, hogy a magyar új hullámot is a Herskovics mutatta be. Szóval, szóval, szóval azért ő, ő, ő, neki van neve, hogyha eddig nem voltam biztos. Akkor nem most már van. van. Köszönöm szépen! Köszönöm, meg, és meg köszönetnek, is. Köszönöm. Azt hiszem, hogy Hollandiában él. Viszont hallásra. Daniel, meg tudnánk még hallgatni egy kedves hallgatót? Hallgassuk meg, jön utánunk Bóta Gábor. Élő sora van, és már itt van a vendége, meg minden. Aha. Jó, megkérdezzük a kedves hallgatót, hogy bele tudja két percbe szorítani a stóriát. Haló. Halló. Hello. Készcsók. Tud két perc lenni? hát megpróbálom nagyon gyorsan 60 és évek történet. Uh -huh. kaptam a születésnapomra egy Tesla forsós magnót uh -huh. amit bevittem az iskában, ez csak annyi tartozik, hogy vegyipariba jártam és a vizet mi ajtót elő és ott a harmadikosoknak az volt a kötelessége hogy párosával lementek ebbe a pincében található helyre uh -huh. és ott felügyeltek illetve kiszolgálták a festivált vízért jövő többieket uh -huh. a laborban dolgoztak. Hát unatkoztunk, és arra gondoltam, hogy most éppen be vagyok osztva, akkor beviszem a magnót. Hallgattuk először csöndbe, és ahogy száringoztak le a laboratóriumból a diákok, egyre hangosabban, és mire körülnéztünk, már voltunk 15-en egy 10 négyzetméteres helységről, uh vagy -huh. helységről volt szó. Egy dologgal elfelejtkeztünk, persze egyre hangosabb lett a zene, hogy fölöttünk volt a tanári, illetve a labor gyakorlatilag elléptem. Mert hogy mindenki lejött? De hát teszik? Mert hogy mindenki lejött. Hát nem mindenki, de a fele biztos, mert 30-as osztályos voltak, a fele biztos volt. De hát annyira öröm zene volt, Beatles és Rolling Stones, és, és nagyszerűen éreztük magunkat, hogy elfejtesztünk mindenről. Amikor is egyszer csak kitárul ki, valaki az ajtót, az igazgatót és a laborvezető, és és akkor a következményét mondom még el, azonnal akikkel kapcsolni, el is vették, és a büntetés az volt, hogy érettségig nem kapom vissza a magnot. Ez szép történet, nagyon kegyetlen. a maga tanáról. Köszönöm szépen! Viszont hallásra! Viszont ha egy hallgató még azt írja, hogy majd Kálmán László elmagyarázza a sznoboknak az orsós magnó, meg a szalagos magnó is jó, amíg nem okoz félreértést, írt egy hallgató sms -ben. A mai műsor szerkesztői Árva Brigitta volt, a gombokat és a technikát kemény dánnyel kezelte, Kovácsi Zsuzsa fogadta az önök telefonjait, én pedig Pancsanded Miklós voltam az önök alázatos narrátora, aki um, itt volt. <gül> majd leszek még, <gül> véhallás.